Kapitel 38 Og Jehovas ord fortsatte å komme til mig og det lød «Menneskes sønn, vend ditt ansikt mot Gog av Magogs land, den överste hövding over Mershekk og Tubal, og profeter mot ham. Og du skal si «Dette er hva den suverene Herre Jehova har sagt. Se, jeg er imot dig Gog, du överste hövding over Mershekk og Tubal». Og jeg skal visselig vende dig om og sette kroker i dine kjever, og føre dig ut med hele din militære styrke, häster og hästfolk, alle sammen kledd med fullkommen smak, en tallrik forsamling, med stort skjold og lite skjold, og alle sammen håndterer de sverd. Persia, Etiopia og Putt er med dem, alle sammen med lite skjold og hjelm. Gomer og alle dettskarer, Togarmas hus fra de fjerneste områder i nord, og alle dettskarer. Mange folkeslag er med dig. Vær klar og gjør dig rede, du og hele din forsamling, de som er samlet ved din side, og du skal bli deres vakt. Etter mange dager vil oppmerksomheten bli rettet mot dig. I åren årene siste del skal du komme til et land med et folk som er ført tilbake fra Sverde, samlet fra mange folk, til Israels fjell, som stadig har vist seg å være et herjet sted. Ja, till ett land som er blitt ført ut fra folkene, et hvor de har bodd trygt, alle sammen. Och du skal med sikkerhet dra opp. Som et uvær skal du komme. Lik skyer som dekker landet skal du bli, du og alle dine skarer og mange folk med dig Dette er hva den suverene Herre Jehova har sagt. Og det skal skje på den dagen att ting vill stiga upp i ditt hjerte. O du kommer visselig til å tenke ut en skadelig plan, og du skal si «Jeg skal dra opp mot landet som er et åpent, landlig område. Jeg skal komme mot folk som har ro, som bor trygt, som alle sammen bor uten mur, og de har en engang bom eller dører. Det vil være for å ta et stort bytte og for å ta mye plundringsgods, for å vende din hånd mot herjede steder som igjen er bebod og mot et folk som er samlet sammen fra nasjonene, ett som samler seg velstand og eiendom, de som bor på jordens midtpunkt. Saba og Dedan og kjøpmennene fra Tarsis og alle dets ungløver med manke, de kommer til å si til deg, «Er det for å ta et stort bytte du kommer? Er det for å ta mye plundringsgods du har kalt sammen din forsamling, for å føre bort sølv og gull, for å skaffe deg velstand og eiendom?» for å ta et meget stort bytte. Profeter derfor, menneske sønn, og du skal si til Gog, «Dette er hva den suverene Herre Jehova har sagt.» «Vil det ikke være slik, på den dagen da mitt folk Israel bor trygt, at du kommer til å vite det? Och du skal visselig komme fra ditt sted, fra de fjerneste områder i nord, du og mange folkeslag med dig, alle sammen ridende på häster, en stor forsamling.» «Ja, en tallrik militærstyrke.» «Og du skal med sikkerhet dra opp mot mitt folk Israel, lik skyer som dekker landet.» «I dagene siste del skal det skje, og jeg skal sannelig føre deg mot mitt land, for at nasjonene skal kjenne mig når jeg for deres øyne helliger mig på dig Gog.» «Dette er hva den suverene Herre Jehova har sagt.» «Er du den samme som jeg talt om i de tidligere dager ved mine tjenere Israels profeters hånd, de som profeterte i de dagene, årene, om at jeg skulle føre deg mot dem?» «Og det skal skje på den dagen, på den dagen da Gog kommer inn på Israels jord», lyder den suverene Herre Jehovas utsang, «at min voldsomme harme vil stige opp i min nese» og i min nidkjærhet, i min heftige vredesild skal jeg visselig tale. Sannelig, på den dagen skal et stort jordskjelv inntreffe på Israels jord. Og på grunn av mig skal havets fisk og himmelenes flygende skapninger og markens ville dyr og alt kryp som kryper på jorden og alle mennesker som er på jordens overflate i sannhet skjelve, og fjellene skal virkelig bli omstyrtet, og de bratte veiene skal sannelig rase ned og hver mur skal falle til jorden. Og jeg vil kalle fram et sverd mot ham i hele mitt fjellområde, lyder den suverene Herre Jehovas utsang. Hver og en kommer til å ha sverdet rettet mot sin egen bror. Og jeg vil ha et rettsoppgjør med ham, med pest og med blod, og et flommende skyldregn og hagelsteiner. Ill og svåvel skal jeg la regne ned over ham og over hans skarer og over de mange folkeslag som kommer til å være med ham. Og je skal visse vise min storhet og hellige mig og jjøre med kjennt for øne på mange nationer. Og de skal sannelig kjenne at h jej er Jehova.